pedagog de școală nouă, de Ion Luca Caragial. Domnul Mariu Chicoș Rostogan, distinsul nostru pedagog absolut, și-a început cariera printr-o memorabilă conferință didactică. Vom da aci, mai la vale, conferința în rezumat, apoi câteva note, luate după natură, despre activitatea în praxă a eminentului pedagog. Conferință Onorat auditorii, vom căuta să ne rostim astăzi despre metoda de a prăda gramatică în genere. și apoi despre metoda intuitivă și despre răspunsurile neapărate necesitate de logica lucrului a măsurat inteligenții școlerului. Așa începe domnul conferențiar. Cui nu a asistat la conferința aceasta, trebuie să-i spunem că pedagogul pune întrebările și presupune și răspunsurile. Așa că urmarea, deși s-ar părea o conversație între pedagog și școlar, este însuși corpul conferinței. Iată rezumatul acestei superioare opere didactice. Na, întreb eu școlerul. Ce iaște gramatica? Gramatica iaște. No, no, că ce iaște, că doar eu iaște vreun lucru mare. Gramatica iaște o știință despre cum lucră limba și legile, mai apoi la care se supune acea lucrare din toate puncturile de vedere. Bravo, mă prostovane! No, acum, spune-mi tu, numai. Cum să-mi par substantivele? Substantivele. În substantive care se văd și substantive care nu se văd. Respective, concrete și afrache. Bun. Mergem mai departe pe urul pedagogic și punem chestiunea doar. Ați auzit, voi, copii, despre gen. Ce iaște? Genul. Genul e cu un lucru. Masculin, feminin și eterogen au neutru Respective de bărbat, de femeie și de ce nu nici bărbat și nici femeie Bine, da exemple doare uh, zi. Calul Așa? Îi sub masculin Așa? El se schimbă în apă Așa? și apoi devine feminin Bine, mă, dar neutru Neutru Neutru? Neutru Mă, neutru, mă, mă, loză, neutru mai apoi dacă calul lui masculin, mă, și ia i feminină, neutru-i caterul, care nu-i nici cal, nici pe nici măgar, nici cal, cater, adică corșitură de ambele genuri și mai departe pentru acea să consultă zoologia, care e o altă știință naturale și doar în naturalea non sunt turbia. După aceea doară școlerul Onorat auditoriu Musai să fie rățiunea sa poierile Edificate de plin de genurile tuturor Substantivelor no, mere mai departe trecem La chestiunea matematică Spune-ne tu doară scue. Ce înțelegi tu Prin Curbă O linie curbă Ca care nu-i dreaptă Care nu-i dreaptă? Bine, mă. Dar cum ai, dacă nu-i dreaptă? E o linie e O linie oblă o o Oblă, oablă, Care mere și mere și, și iar Iarăși se e de unde ochi pur și. Bine, bine, animalul îi răspuns limpede Respectiv exact Nu, acum spune cine au inventat numerele Numerele pare, respectiv cele cu soțiu, le-au inventat Pitagora. Așa. Iar am, apoi cele impare, respectiv cele fără soțiu, le-au inventat Era. Era Toschenes. Bravo, era Toschenes, bravo. Cum vezi, onoratul auditoriu, toate răspunsurile școlarului după metoda intuitivă modernă sunt necesitate prin logica lui propriu vorbină scândă, dar completamente formată printr-o educațiune echegvată circumstanțelor probăluite ca derivând din natura noastră care lucră de cum e mânată mai departe În o viitoare conferență Vom câvânta apoi despre această natură Iarăși în aplicațiunile sale În raport cu pedagogia Cu biserica Și cu ișcola Așa Așa Așa Așa A doua zi Pedagogul nostru este numit în slujbă profesor de pedagogie în genere și de limba machernă în special. O inspecțiune. Că-ți onorat domnul inspector, va binevoi un moment să asculte Aplicățiunea metodii intuitive <coughs> Mă, brostovane, tu ăla de coro Ia-ți doar ce iaște ființă și ce iaște lucru, mă? Uh, lucru, domnule Este care nu mișcă Și ființă uh, Pentru că mișcă Bine, bine no, Dar ornicul meu Ornicul meu prostule ființă uh, uh, uh, E lucru, domnule păi că-ți mișcă, mă Auzi uh, Da, da, dacă nu le întoarcem nu, nu mișcă, da, bravo. Și apoi doar domnule inspectore ăsta dintre îi mediocri Bine No, da, tu, mă, ăla de lângă el ah, Da Câte ticioare are bume? Uh, patru, domnule Pă dracu, că nu -o, o să aibă șepțe <laughs> Și ce e cu patru ticioare? Lucru or ființă, ha? Ființă, domnule? Da, dar masa, masa ființă? <laughs> uh, e, e lucru, domnule? No, că-ți n-are și e patru da, dar da, nu se mișcă, domnule. E Pă dracu, să sunt niște doar cu spiritismus <laughs> Mă rog, cum îl cheamă pe elevul acesta? Îl cheamă Animal Ionescu Răspunde bine? Da, că stai dintre ei bunișori Da, la geografia, nu? Tu acolo da. Spune tu doar. Tate statele Europei. Ah, Franța, domnule. Franția, bine. Anglia, domnule. Iaște. Germania, domnule. Germania. Um, Elveția, Rusia, Suedia, Italia, Belgia, Olanda, Turcia, Bulgaria, România, Serbia, Montenegro și Grecia, domnule. Bine! Și pe mai care, mă? Atâtea, domnule. Dar Spania. Mă. Spania. Mă. Și Spania, domnule Dar Spania unde Spania? E? Bă, spania e lângă portocalia, mă Bule și vițăvergea ah, Și Spania și portocalia, domnule Și mai care, me? Vițăvergea, domnule Nu vițăvergea, mă, <gătă -i> Nu viță verde, animalule Dar animarca, mă Dania mă, Dania te tânie tu. Merg la loc. Boule, boule. Dar oricum, tot a știut destul de bine. E dracu, știut. Traiane Gheorghirescule, ia vină tu. Ia, spune tu, doar să audă și onorat domnul inspectorului. Dacă sunt în lume. A, pe câte le vedem, doră cine le-a făcut pe toate? Natura, domnule. No, pe dracu, natura. Dar pe natura aia, cine-a -o făcut-o, mă, animalule? Dumnezeu, domnule. s vezi, bine că Dumnezeu, că doar nu toși și ta. Nu, no, no, acum noi, noi românii, musai doară să știm pe cum că de unde ne tragem noi. E. Unde? Spune De la Traian, domne! Da Și cine era Traian? El era un bun Bun, bun, drăguțul de Zic că bun era Și cu cine s-a bătut el? Cu turcii? <laughs> Silențiu, pădracu Că zon unde erau turci Până atunci în Europa Mai târziu doare să descoperi turcii Cu dacii, mă cu dragi. Nu că. că zezolul Dumnezeu, ca cu draș s o bătut. Dar mai apoi, Ștefan cel mare, și mi ai bravu, cine or fost? Le erau oameni buni, mă, buni, buni, buni și s-au bătut cu. cu dragi! <laughs> cu dragi, lui dumnezeu, zezolul Dumiezeu, loc. Bravo, bravo, bravo, prostovane. Că ăsta, domnule inspector, ăsta dorește, un școlar, E da are și mult talent. E, pă dracu, e pă dracu talent, că talentul nu e de voiamă. Ăsta e lucru anticvat. Cu metodele moderne doar totul zace numai în aplicațiune no. la muzică cum spune ne Ce ce iaște muzica. Muzica este care cântă, dom'le. Nu, nu, nu, nu, noașeloză. nu, așa loze. Nu cuvânt doar ca râutanii, vorbește ca școlerii. Dă-ne tu numai decât definiția chiară și adecvată. Am... Muzica iaște... Ce, ce, ce, ce, ce iaște? când... Ascultă-mă pe, pe mine, mă. Muzica iaște aceea care ne gâdilă urechile într-un mod plăcut. Ia mă doară să nu ți le eu țâie într-un mod neplăcut. Domnule profesore, sunt foarte mulțumit. Metoda dumitale e admirabilă Că asta doar e metoda lui Peștaloțiu Da, da. și zelul dumitale vrednic de laudă Voi, băieți, căutați a profita de știința bunului vostru profesore Și nu uitați că de la voi așteaptă mult Patria, România, pentru viitor. Ca eu, câz boilor, onorat domnule inspector? dacă spulci și n-au destulă aplicațiune. Ajunul. Examenelor. No, Mâine apoi începem doar. Câți dintre voi au studuit, ori mere mai departe. Câți au fost putori și nu au studuit, trebuie să rămână repetinți. Acum doară numai să vă muștruluiesc. Că cum să fiți la ce înălțime, la care caută să fie școlarul, întrucât privește educațiunea principială, respective la o conduită exemplară față de azizdenții care vor fi de față. Închide gura bole că intră musca. Silențiu! Polerul caută să fie curat îmbrăcat. Mie mi-a făcut mama haine nouă, domne. E, mă, ta, doar nu era să ți le fac eu. <gântu -l> Silențiu, mă, Educățiunea Educațiunea principială mai apoi te obligă la respect către cei mari și la înfățișare modestă care iaște ca un decor al juneții că pe care le voi vedea că rângeaște. Or să-ți Apoi minte în acelui măgar, eu-i urechile, măcar de-ar fi fecior e, iar Domle? Tata a zis că să-i spui de câte ori ne tragi de ureche Ca să vorbească la cameră oh, Că să nu le-am spus pentru cine, mă, Pă, cine doar ce cunosc Ca un școlar, ei le a spus numai pentru porcii ei la No, da? da? Acum a să probăluim câte o țire din materie <gătă -s> <gătă -s> o pă, scule Cine, -o? cine -o? -o? a fost porcu și garu? Cine, cine, minte, musai să Cine n știu știut respectul Popescu, Popescu, Popescu, nu se poate Popescu e un școlar E da, Acela doar... care mai face asta Lasă-l apoi doar uh... Popescule Dacă cineva te întreabă, Să-i spui numai câte operațiuni Avem în aritmetică Cum vei răspunde? Trei, dole! <hă>, nu mai multe.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 Două? La, la, la direptul vorbind numai două în principiu Sporire și scădere De unitate Numai doar după diferențierea lor În praxă devin că patru Aghițiunea Substracțiunea Multiplicățiunea și diviziunea mă. No bine Meri la loc Îmi spune numai lui tată tu Să vină mâine să ne onoreze No, o feche pe cuchio, cine-i porcul și măgarul? Silențiu, silențiu, Ionescule, dacă cineva te întreabă că scrieți emisferile pământului, tu ce vei răspunde? Două, domnule! Nu-ți mai multe? Nu, domnule! Ba da, în care acele care sunt Boule Emisferul austral, emisferul boreal Mai departe apoi emisferul oriental Și emisferul occidental Măgarule Merg la loc loză. Vine mâine ta mâine. Nu domnule că spală la mama lui Popescu! Nu vine loză că tot N-avea ce procopsală să vază ah! no, o, <fie> no, no, no, no, no. o fene și o de Cuccio <fie> care armă armăgarul și porcu care n-are respect? No, no, no, no, no, no, no, no. Luați aminte doar la muștrului ala care v-am făcut. Mâine este ziua când putem zice pedagogi și școleri față cu onorata care va fi de față finis coronat opus în educațiune E de <girly> <fie> <fie> <fie> Examenul anual <fie> Două mahala joaice Asistă la examenul copiilor lor Profesorul, pedagogul nostru absolut, ascultă pe copiii mahala gioaicelor. E foarte aspru și fără chef. Mamele stau înțepate pe scaune unde s-au așezat fără să fie poftite. No! Prostule! Pe dacă nu le știi pe astea, care-i simple și generale... A, spune-ne tu doar rățiunea pentru care românii otin să urmeze o politică jărmână pe timpul lui Mihaele Bravo. Uh -huh. no, no, no, Nu, nu, nu, spune-o dată! Uh -huh. uh -huh. no, Mer meri, meri, meri, meri, la loc boule! Că-ți l-ai mai făcut, coconă. Apoi ăstuia doar numai paie să dai să mânce. Jaba, jaba ce mai bocești acum, nu-l mai treci. Are să mai stea încă șepce ani repetince. Ionesculei! Ionescule, cum-i Ionescule. pământumă? mă? Cum Păi <gângării> dracu mare, l am măsurat ta să învază mare Pe lângă alte aștri, bunără Saturnus sau Neptunus sau Jupiter pământul nostru dă-l în scâr bă, Nici să un șoarece Nu e vorba de mare, prostovanie E vorba cum îi? Se învârtește, doamne Dar voi dacă se învârtește cum îi? În colțuri prostovanie nu-do! No, Nu-dar! No, Rotul! Nu-văză! No. Bravo! Ah, ah, ah. <coughs> Vai, honorata dona, eu încă și încă și încă Oh. Mă recomand! Mă recomand! Da. Da. Am venit pentru băiat. Să spun drept că nu vreau să-l aduc să dea examen la școala publică. Nu vreau să se amestece cu fel de fel de băieți rău crescuți. Dar a tăuit tatăl său. Seriat. Zice că e ordin de la minister și dacă e ordin. Și de-aia l-am trimis la dumneata care-i cunoști caracterul lui ambițios de când ești. Meditator. Binevoiați, că numai onorata domnă să ieie loc. Merci. Bă, bă, bă, bă, Tu meri la locuț de hatârul mâine, pe cine nu te las repetinte. <gătă -mă> Doamna, bă, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, bine, poți mere, poți mere. No, acum mă doare Tânărul știriad, din spune, ne și ilustra matrone, onorata ta mamă. Nu-i așa că pământul se învârte în jurul soarelui trei ani câte e 365 de zile și mai apoi al patrulea, câte cât e și de zile. Da, domnule. A, bra -a, bra -a, bra -a, bra -a, bravo, bravo, E mininte. No, no, no, nu e așa că presiunea se demonstre suficientă prin ele două emisfere de Magdeburg. Da, domnule. Bravo, no, năboilor. Vedeți numai exemplu de aplicațiune. No, domnule, încă una și pe basta. Spune-ne nu e așa că Ioane Corvin, cu Iade și Mateaș Corvin, și apoi după aceea dărătăți magnață magnați în maghiari, fostau românii Da, domnule. Bine. Bravo. E minințe, e mininge. domnule prografă delsi da. Sunt foarte mulțumită da. O să-i spui și lui Fteghiadi Câtă o steneală ți dai cu copiii O, oh, ilustră, domnule că doar asta-ni misiunea Datoria ni să luminăm Generațiunile june că fără instrucțiune Și educațiune un popor Doar învins astăzi în lupta pentru existență și cine-i învins, apa celălalt dracului Vorba latinească Una salus vichis Nullum sperare Salutem da, da, da, da. hey. Mersi, mersi Două zile întregi, 10 și 11 mai, vechea noastră cunoștință, domnul Mariu kikoș Rostogan, pedagogul absolut, a urmărit cu cel mai viu interes, pas cu pas, pe elevii liceului Traian, de la Severin, care au fost aceea ce se numește Le Club. Cuiul cu ocazia festivităților naționale în anul acesta Prin multe emoții a trecut ziua eminentul pedagog Și ceea ce vedea ziua nu lăsa să doarmă noaptea Acel cui al sărbătorilor regale i-a rămas la inimă După două zile de emoțiuni adânci și de gânduri înalte după două nopți de insomnie, domnul Mariu Chicoș Rostogan intră vineri, 12 mai dimineața, în clasă foarte posomorât. Care dintre voi a fost ieri și La paradie? Care? Am fost toți, domnule Toți? Bine, bine Vă stați numai la paradie Pe colegii voști din gimnaziu-mi ani de la turnul severin care o vin Nu numai după ei ne-am ținut toată ziua, domnule Da, n-am venit ieri la școală da, da. N-ați vin ieri la școală, ha? Nu, nu, nu domnule, că te-am văzut și pe dumneata că umblai după ei și era... nu, nu, no, nu, no, nu, no, no. văzutați numai Dar dumne tale ți era cald, domnule Da, se da, da, mereu cu basmaua da. Tu, tu N-au văzut ați numai ieri, șalantă ieri la paradie cum au fost cu nunache, cu lauri și în altă aprobățiune, disciplina aceea și aplicațiunea aceea, mă rog, pe care au arătat-o școlării aceea, păi... pe pe n-au văzut ați numai aceiași, lucrul acela, mă rog, care le se cheamă rești de dătorinții care le este fundământul acelui lucru, mă rog, care le se cheamă adevăratul românism. Că eu ce vă spun în toate zilele măgarilor și vă muștruluiesc cu acea dragoste, cu acel devotament ca un adevărat părinte pentru copiii lui, mă rog, ca să scoți și din voi omeni. Și voi n-ascultați Ba, ba, ba, ba, ascultăm, ba, ba, ba, ba ascultăm, domnul, Da, n-ascultați că dacă ați fi Ascultat în atâta vreme de 4 ani de când fac cu voi Rotățiune, mi-ar fi succes Și mie să vă scot Odată la un defilir În paradie Să capă și eu aceea înaltă Aprobățiune care este Ca o recompensă, mă S rog dai, dai, dai, dai, dai, dai. Asta îmi pare te, domnule ta se ce, ce, ce, ce acolo, animale? Domnule, domnule, otopianul nu mă lasă în pace. No, no, no. Otobene, sunt l cotești că nu ți-a de destul de lung. Nu, no, nu, no, nu, no, domnule, la mine-a făcut nimic, el nu mă lasă pe mine. Nu, no, domnule. Silențiu, silențiu. Nu, no, uitați-vă numai vitele, cum nu știu a asculta cu Atențiune când le vorbesc de un așa lucru, mă rog, care ar trebui să provoce o emulățiune, pentru aceea toate stenelile mele cu cele mai din urmă metode nu mi-au succes. Pentru aceea doară ieri și ieri Am simțit acel simțământ Care le se numește, mă rog Penetrățiune Când am văzut acea mândreță De școleri Ca o legiune din acelea care au vin cu Divul Traian Și-au trecut întâiul pe la Viminacium Ionescule Și-a doilea pe la Egreta Drubetis, Gheorghiescule Pe podul lui Apodor Otopene Acea mândrețe De școleri Cu peptul înainte Cu capul în Cu pas a măsurat pe muzică Așa școleri Să fie avut ca să fac cu ei Mă rog un defilir Links, rex, links, rex Links, rex Ai de mine Da, da, da, da Silențiu, așa școleri romani îmi trebuiau mie, dar nu niște loze levantine, ca voi care nu știți decât numai doar să vă rânjiți și nu aveți respect pentru Datorință. Domnule, domnule, tata spunea seară că a citit la gazetă că zice că e acolo la Severin un profesor mare, l-a decorat regele, că zice că el... Mă, ce, ce, ce, ce, ce, ce e tatumă. E de aici, domnule Bă, nu te întreb de unde, prostule ce întreb ce-i? Ce să fie, domnule? Cum ce să fie, animalule? Ce meșteșugă are, boule ce mă, popă, negustor, hanger? Nu, domnule, pantofar Zice că-l cheamă domnul Costescu Bă, cine-l cheamă domnul Costescu? Pă, tu? Nu, domnule, pe profesorul de la Severin Zicea tata Așa, profesor halal să-i fie. Spune-lui tatător șusterului, așa de la mine, ne sutor ultra-crepidam, că doar nu te ori să aibă competența să se pronunțe obiectiv asupra metodelor de pedagogie, care iaște cea mai înaltă știință, înțelesul mai animalului. Nu, domnule! Măi, vine a tată tu și mumitii că te-au făcut Prostovan Domnule Pe mine a zis tata Că mă trimite la Severin În gimnaziu La domnul Costescu La domnul Costescu Dar tatu ce Tata avocat și deputat Te poate trimite și la catchkemet. Te Tă Dacă n-ai aplicațiune N-are ce-ți face Să fie nu domnul Costescu Să fie mă rog și el mai emininte pedagog Mă rog frumos să fie măcar și peștaloțiu Că-ți Ți-am probăluit animalul De de-atâta vreme De patru ani de când fac cu tine Rotățiune Și eu o să rog pe taica să mă trimită Tot la donul costezi Trimită-te și la purci No, asta, asta cu asta Nu vreau să vă las să mereți Mai departe în gimnazium Fără să aveți și voi o disciplină Curând va veni finele anului, când vom arăta cu toții onoratului ministeriu cum am știut să ne împlinim datorința ca să căpătăm și noi o altă aprobățiune. Pentru aceea doar m-am hotărât ca de azi o oră pe zi să aibă o destinațiune hotărâtă pentru muștrului ală ca să probăluim, mă rog frumos, spiritul nostru de emulățiune De astăzi vom începe să facem până la împărțirea premiilor exilțiri. Aceia dintre voi, care vor avea mai multă aplicățiune Vor fi amăsurat corporal și undrofițire La cele loze, care vor fi proști, vor rămâne câtane proste Trebuie ca să arătrăm și noi, mă rog, onorate asistențe, care va fi de față ca să ne onoreze la un defilir, că ne-am dat o steneala. Așa că atâți nu -ai să strige cu patriotism Virtus Romana Rediviva! Nu, no, acum să vă văd. Des după mine la exirțiri ca o legiune traiană. Așa, peptuna ince. Pep tu n-ainte, cap un dărăpt, marș, links, rex, links, reks, links, rex, links, rex, links, rex, hont, așa e, n Că nu e un lucru mare dacă aveți o țăr de atențiune și de gândiți-vă numai la reușita cea măreață, când onoratele matronei romane ale societății vor arunca cu de flore asupra voastră, și fel mareșali și generalii, și onoratul ministeriu, și toți spectanții, inspectori, și regele, și regina, și croimprinții care. Sunt, mă rog, mai mari ca un erțehog Vă vor da în alta aprobățiune Și mie, mie profesorului vost Pentru împlinirea datorinții După metoda mea o distincțiune Mă rog, o Rățiune, un zilingi linghi Până să mă pun în pensiune Cum i și Costescu Mă rog frumos Gândiți-vă numai La reușit aceea măreață Care ne-am, de vost Niște rătani, Nu s-au învrednișit Mă rog Da, da, da Dar da. da, da, noi nu avem ca băieții lui domnul Costescu Muzică Mă țineți gura Bole, muzica nu e lipsă. Gestulții un trombetaș și un dobaș la o mică legiune romană. Eu vă toba domnule! Da, da, sobați, sobați pe pielea lutată, No, destul lui pentru astăzi. Meriți acasă cu mândrie la numele voastre și mânie cu tății iar la exerciții! Haut! Haut! Ca punderă! Ah, links rex links rex links rex links rex links rex Comete. Domnul Mariu Chicoș Rostogan, distinsul nostru pedagog și director al școalei model Ulpiu Traian, este destul de cunoscut tuturor acelora care se interesează de mișcarea noastră culturală, așa ca să ne scutim de-ai mai face vreo reclamă. Ne mărginim doar să dăm aci cu sfințenie, prelegerea pe care domnia sa a ținut-o în fața școlarilor săi asupra cometei de luni 1, marți, la 2 noiembrie. Am primit de la onoratul Ministeriu următorul circular. Domnule director! În apropierea zilei de prima novembre, lumea tată și mai cu masele populare sunt adânc mișcate de profeția savantului falb asupra sfârșitului lumii prin întâlnirea pământului cu cometa Lubiela. Ministerul vă invită, dar cu onoare, a face copilor din școala dumneavoastră o prelegere populară despre comete în genere și despre falșitatea prevederilor sinistre, adică despre imposibilitatea unei ciogniri a planetei noastre cu un alt corp ceresc. Știm cu tății că influența generațiunilor care trăiesc simultaneu este reciprocă. Astfel, Copiii mergând pe la căminurile lor, ori aduce părinților în bărbătarea de care au astăzi atâta nevoie masele populare ignorante a căror imaginație este una pornită la superstițiuni și la credință în supranatural. primiți domnule, director, de stinsa noastră considerățiune. No! Auziți numarătanilor cum să exprim onoratul ministeriu către mine? Mă, cu onore și cu distinsa noastră Nu numai voi, nici de râtan, nu cunoașteți respectul și doar destul vă muștruiesc. Ne vom îndeplini dar misiunea și vă vom face o prelegere despre cometă. Apoi a trecut Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu! nu armă spurcăciune Silențium și atențiune că zintrăm în materie Numele comeată, iarșie, e genul feminin. O comeată, două comete și derivă de la coma, com capelură, pleche, lungi, respectivă comată, comeată, astropletos vulgo, ste, cu cod. Apărățiunea cometelor au o odiauna înriurire asupra maselor populare, asupra prostimii, cu atât mai mult ca aceea părățiune a fost prețiasă de bolis, meteori, așteroizi, care îți arată ca o ploie de stele. Și care. Domnule! Da, da, da, da, ai vreo observațiune de făcut? Da, da domnule! Mama, într-o seară, iarna trecută, a văzut ploaie de stele afară. Nu, no, nu era să le vază în bordei de Și eu și cu Taica eram culcați. Și când a intrat mama în casă și ne-a spus să ieșim afară să vedem, Taica n-a vrut. <fie> Zice Taica. Nu ești din pe cerul ăsta, să știu bine că plouă și cu cârnați. <fie> O silențiu-mi, tată to. E un azin care le nu știe să dea o educațiune zolidă. Nu, nu, nu, basta! Mergem mai departe și intrăm în demonstrațiune. No, acum, Bârsescule, tu care le ai mai multă aplicațiune la matematică, spune-ne tu doar ce-am vrut eu să reprezint acei. Una, a, una... Un castravete, domnule? Să-l mângi cu măta, mâncăule. Te la foliță gândul, să-l îndopi. Nu-i castravete, mâncăule. Nu, nu. E o elipsă. O curbă lunguiață care are dublu centru. Unul aci, uite aci, în punctul omicron și alt un centru, un tocmai dincoace, la celălaltă extremitate, în punctul omega asta e calea cometei, no? Acum pornim, mă rog, cu cometa de dincolo de punctul pe calea ei și merem, și merem, și merem, merem, merem, merem, merem câte care le iaște în primul centrum, în Omega. Cu cât s-apropie de soare, își accelerează, a măsura mersul său necesare crescendo, simțind acea atracțiune puternică. Ca un școlar diliginte care nu se apropie de focarul lumină intelectuale și morale de școala și de profesorile său. Apoi, cu cât se depărtează de la primul centrum și mere către al doilea centrum, să le neveaște, a măsurat și umblă încet și tot mai încet descrescendo ca un școlar Puturos și fără aplicațiune, care le prea la datorință. Exempla docent. Bunor, întâi Cabrăsescu, Scipione și al doilea Caioanescu, Animal, alias Animal. Silențium pentru acea oră cu toate calculețiunile și operațiunile algebraice asupra. Procesului mecanic că A plus B musai că este, mă rog, egal cu C, cometa nici decât nu vine precize. Zicea că vine ieri seara, domnule. Au, au, au, au zis tate, tu Nu, domne falb. Ai văzut tu pe falb? Nu, domnule, era în Universul și în toate gazetele. Universul doar, și toate gazetele cotigiene. Nu sunt competente în cauză. Pentru așa un lucru trebuie să consultăm publicațiunile speciale, cum e bunoare Mundus Oder diacon Universal, Transcendental, cosmologice, astronomișe, meteorologice, flige de bletter. Acea publicăsiune de fală care apare odată la lună și în care s-arată celebritatea eruditiune germâne, pentru care, ca să poate cineva pricepe, musai să aibă știință despre rățiunea pură, musai să știe judeca ca cantu. O, oh, faveche lingvis, vitelor și grobianilor, când caut să vă scot din acele credințe, rătăcitea căror consecvenție este ignoranția și imbețilitatea, căci au fost proști și negobi numeros infinitus care au crezut cum că orice comeată iaște un semn o amenințare o piază re la noi la otopeni Spune, domnule, tata, că s-a stârpit toate vacile de când a venit cometa aia la altă. Da, da, dar mumăta, deci de ce nu s o stârpit boule? <gri> -o mere mere mai departe, fără cologium să vedem numai care este posibilitatea de-o întâlnire a globului terestru cu cometa lui Biela. Apoi, asta nu-i slobod, asta nu se poate, deoarece tăți erudiți oprobăluit negativa. Natura non facit zaltus, prostovanilor, i-au pus doar destul spaț ca să aibă loc cerești, să îmble care încătră un univers fără coliziune, fără craval, să aibă fiecarele pentru trebuințele respective comoditatea lui. Nu. <rătări> nu, nu, nu, nu, nu, <rătări> nu, nu, nu, larmă, nu larmă râtanilor inconștii. Nu râdeți ca ruralii care n-aveți decât instincturi chelurice și nu simțiți penetrățiune la contemplățiunea naturii, care a, după cum lucră, iaște, mă rog, frumos pentru spectatoriu cu perspicacitate un spectacol plin de admirațiune și venerație. No, acum, vă stați că ieri nu s-a întâmplat nimica. De ce n-ați vin la școală ieri să azistați împreună cu profesorile vostre? mi frică de cometă. Frică, nodut. Duce, duce, duce. Eu am venit domnule cu Popescu Ion Și cu Otopeanu Marin da. Și am stat de la două până la patru da. Și dumneata n-ai venit da. Și când i-am spus mare, a zis că n-ai venit de frica comedică. Și le pe mine, mă, pe mine să mă învățați curajul tu și cu mumă ta, mă, niște loze. Pe mine, mă, care le încătane la Zolfărină, unde au fost și cu franțozul și cu talianul. Am avut un frate mai mare, un drofițir în cavaliri și un unghi de pe mumă, fete la granadiri. Și care ori mâncat acolo, mă rog, împreună cu drăguțul de împărat O paparade de așele? Voi pe mine, mă, curajul Vezi numai la no de vale un general călare Și te strigă în gura mare Împărate înălțate cu Grei învăța ce pune pașe, nu ce bace, că sters pierzi toate. Un zonaiten. No, no, no, no, no, no, no. no. Nu, larmă vitelor care n-aveți respect de istoria neamului. Merec acum mai departe să vorbim de temperatura comiatiei și apoi de consistenția ei, pentru că mai apoi la urmă să ajungem, mă rog frumos, la concluziunea aceea cum că nici când n-avem să ne temem de sfârșitul lumii care le nu se poate. Nu! No. Temperatura, vremea, mă rog, să-mi după cum o probăluit Celsius în două părți, care să despart una de alta la cel fixum, care le se cheamă zero graduri sau nul. De acolo, aceea care mere în sus, bărsăscule, bărsăscule, fii atent, bărsăscule. Da, da, da, da. Aia care merge în sus este partea căldurosă Și aceea care mere în jos, Ionescule Nu că gura Ionescule Că-ți musca Partea este partea frigurosă Iar la nul, mă rog frumos Apă, popăscule, -pă vrei să mâști bătaie? Apa prinde la nul poșghiță. De aceea iaște iarnă și vară După cum arată la termometrul lui Celziu respective centigrad, iar cei care știu carte, iar nu ca poporul de rând, numesc căldura plus și frigul minus. Prin urmare, e povăluit cu metodele moderne, cum că cometa este totdeauna în minus, despre o inflămățiune doar nu poate fi urba No, acum, consistenția. Consistenția, come e din materia cea mai di din toate puncturile de vedere a sensurilor noastre. mutakis, mutangis. Mai, mai, mai, mai, mai, mai faină decât o beșică e să pun mă rog, frumos. Silențiu, materia în genere e doar ceva, mă rog, care le nu există și e mai apoi numai o însușire a lucrurilor în sine care le iaște o energie care le nu știe și pe care a semper ignorabimus. Aceea, apoi, nu e nasul văzniște mucoși, că e penalt aceea o veți studui când veți umpla la universitate, cum am umblat și eu, de nasul vostru este doar aceea care vă spun eu, cum că destul luți vorba măiastră a marlui geniu neftone, că o homeată cât de mare, mărca cât de aci până la Budopești, prin condesățiune o pot vârâ într-un într fiergut Părăria ghejetului degetar, cum mi zice, vulgo nepăstoc. No, acum concluziunea! Concluziunea! Mereți acasă și spuneți tătătul și mumitii, respectiv părinților roșii, ignoranți, să nu mai fie jobi, să aibă frică de fignis mungii, că cine crede în superstițiuni devine ridiculos față cu știința și merite despre Că nu vă râdeți râtanilor, silențium, Ionescule. Las pe alții să râdă, nu râde tu, urecheatule, că eu că urechesc în cotonă. Te fac numai apoi să vezi stele și comete ziua n în mare. Înțelesul mai? Silențium. De aceea trebuie, ca să avem pentru știință Îl mai înalt respect, dar totodată Cu cea mai profundă Moderațiune, mă rog Că știința nu trebuie tratată în mod Excluzivist Nici ca ce stă în ceriu Cum spune Schiller Nici ca pe un dobitoc De Hai, Silențiu Silențiu Aagne iz gghi fi să în ș și hoe, Gghihimli și ghioti, măgarilor. Ge enger, și tiutie cu boiul. Ghi inmit Buter, feroric, porcilor laollpori Porăte în al sate, la sate lasă tot Ați ascultat un pedagog de școală nouă, emulațiune despre comet, de Ion Luca Caragial. a fost următoarea Pedagogul Florin Piersic Școlerul Eugen Cristea Elevul Vasile Murariu Elevul Ionescu Ionuț Chivu Elevul Popescu Dan Burghelea Elevul Otopeanu George Grigore Doamna Ftiriadi Julieta Strâmbean Doamna Ionescu Violeta Berbiuc Micul Ftiriadi Victor Prunde, Inspectorul Sorin Gheorghiu Crainicul Mircea Constantinescu, asistența tehnică Radu Verdeș, regia de studio Violeta Berbiuc, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Ion Vova.